Втората идея за размишление Алрабия продължение. Който ти залюби о Аллах, си създава свободата. Има само един истински живот насаме с Аллах. Обичам само тебе, Аллах, а не твоите блага. Не твоите блага, наистина. Те са второстепенни. Сещам са две малки случки. Все пак мога да ви ги кажа. Те са от дребните, от моите изпитания в гората. Пътувам до съседното село, понеже почти нямах какво да ям, да си купя хляб, имах някакви дребни там. Не ми дадаха хляб, понеже не ми познавали. Благодарих на Бога, защото Той решава. Тук няма никакви хора. Нищо човешко. Бог решава. Връщам се, наистина имах много малко храна и нямах какво да ям, но и не мислях много по този въпрос. Под тясното фургонче, отдолу в една турбичка бях скрил малко лешници и една катеричка ги спипала. И сега се гледам и така, и аз се гледам и тя ме гледа. И аз казвам, како да я направя? Мисля, мисля и казвам, как би поступил учителя или Христос? Много просто веднага ще я благословя. Това са елементарни неща, но така те спадат към древните, които могат да се споделят, както иде. Така, Ал Рабия. Тя горяла само от един огън. От едно желание. Да стане близка с Бога. И да се разтвори в него. Тя била дева. Безгрешна душа от дълбините. В сравнение с Бога, за нея всичко друго било нищожно. Даже любовта към децата, даже любовта към пророка, даже любовта към близките. изцяло и само Бог. Това е велика отдаденост, която не може да бъде лесно разбрана, особено за неозрелите души, външните души. Това не е лесно за разбиране, защото пробуденото сърце е изчезнало сърце. Не само чисто. Чистотата е подготовка. Това е изчезнало сърце. И казва, когато узнах Бога, аз обърнах гръб на цялото човечество. И казва, О, Аллах, Ти ми отнес смъртта преживе и дори не ме попита. И тя вече не е между нас. Търси чудото на живота, казвала Рабия, в смирението и покорността. В смирението и покорността. Попитали Рабия, ти виждаш ли Бога, на когото се покланяш? Тя казала, ако аз не го виждах, нямаше да се моля. На Бог може да се служи само по Неговата милост. Аз виждам Бога, а не Неговото творение. О, Аллах, направи така, че да бъда заета само с Тебе. Само единението с Бога може да Те излекува. Който има любов, има Бог в себе си, а не религия. Молих се усърдно и постоянно, и Бог не ми устоя. Истинският стремеше чудо, а вдъхновението е тайна. Само любовта пие вечност, другите пият вода. Аз не знам своят живот, казала Рабия. Аз познавам неговият живот. Любовта реализира Бога. А който не го е реализирал, е имал света в себе си. Имал е себе си в себе си, а не Бог в себе си.